Povestea cu purcelușul care a mâncat un lup. Poveste populară slovacă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Cumătru lup era foarte curios. Oare cine se mutase în căsuța de lângă vizuina lui? A aflat în cele din urmă de la doamna vulpe secretul. Noul vecin era un purceluș rozaliu, grăsuț și pare frumușel uh -huh. Și a spus lopul Nu e rău, nu e rău, nu e rău deloc rău Vestea asta e chiar îmbucurătoare <laughs> O să-l pe noul vecin cu multă pofte. Mai ales că este frumușel După cum mi- a spus cu mătraul pe cred care carnea dulce mm. Și lupul început să se frământe Să caute un șiretlic Prin care să-l ademenească pe purceluș Afară din căsuță Într-o dimineață își luă inima în dinți Și se duse la poarta rotofeiului Hei Vecine Hei Purceluș frumos Bună dimineața, Bună dimineața. M Mă primești la tine în vizită Lupule E prea de dimineață Așa că nu o să-ți deschid poarta Dar dacă ai să-mi spui ceva spunem. Eu te aud de aici, de sus, de la fereastră îi spuse purcelușul care cunoștea ravul lupului de a hăpăi carne fragedă Purcelușule, ești nou pe aici și nu știu dacă ai văzut câte mere mari și gustoase sunt în livadă de lângă casa fierarului Te invit să mergem mâine dimineață și să culegem mere O să te aștept aici în fața casei tale pe la, la ora 6. Bine! bine. Ei răspunse purcelușul, deși din câte știa, lupul nu mânca niciodată mere A doua zi în zori, pe la ora 5, purcelușul dădu o fugă până în livadă Mâncă pe merele căzute pe jos de coapte ce erau Și mai lua și acasă o grămadă de mere gustoase Cum intră purcelușul în căsuță? În cui e poarta? Hop și lupul! Purcelușule! Eee. Am venit să te iau, hai! Plecăm la livada! auba! Vai, dragul meu, Lup! Ai fost atât de bun cu mine și mi-ai povestit despre livada aia. Știi că mi-e rușine să recunosc, dar am făcut o faptă urâtă. Nu-i nimeni! și repede din căsuță să mergem, până nu se face prea cald. Păi tocmai asta este problema. N-are rost să mai plecăm împreună, pentru că eu nu am avut răbdare și am <coughs> pornit-o din zorii zile la drum. Da, m-am îndopat cu merele gustoase și <coughs> acum de-abia de mai, mă mai pot turni din loc. Dar ce mere bune mi-ai mere ce fac acum? <răși> Întrebă lupul foc de supărat că îi scăpase și de asta dată Du-te singur să mănânci mere că eu sunt tăptul Lupul plecă scrâșnind din dinți fără să-i mai spună o vorbă purcelușului În mintea lui bântuită de imaginea unei fricturi fragede de porceluș Ticluia un nou plan pentru zilele următoare a doua zi, lupul se înființă iar la poarta purcelușului. Acesta stătea ca de obicei la fereastră. Lupul îi spuse cu glas mieros. Dragă purcelușul me, da, habar da. E pe aici, lângă livadă, un câmp pe care crezi niște napi. De toată frumusețea știu că-ți plac napi. Da. așa că vin mâine dimineață la ora 5 ca să te conduc până la câmpul cu napi. <coughs> bine, lupule, vină dacă vrei tu, Ei răspunse purcelușul politicos. Știa el prea bine că lupul nu mănâncă napi, așa că a doua zi, în zori, pe la ora 4, purcelușul era pe câmp culegând legumele, acelea asemănătoare cu cartoful, dar cu mult mai dulci la gust. se întoarse acasă și zăvărâ poarta înainte de sosirea lupului. Văzându-se păcălit și de data asta, lupul născoci altceva. Uite ce este... Uh... Purcelușule, da. mâine e zi de târg fiindcă te iubesc yeah. Te-aș lua cu mine, sunt hotărât să-ți cumpăr ceva frumos Ce vei dori tu, că eu nu mă zgârcesc la bani Mergi Îl întrebă cu speranță lupul Merg, lupule, merg, de ce nu? La ce vi să mă iei? La trei Toiul nopții, purcelușul se trezi, fugi până la târg și cumpără un butoi destul de mare încât să încapă în el așa rotofei cum era. Se duse pe delușorul din fața casei lui și stătu la pândă până când îl văzu venind pe cumătrul lup. Atunci intră în butoi și se rostogoli de pe deal în jos. Luat prin surprindere, lupul se sperie de ciudățenia care se îndrepta în mare viteză spre el și se feri din calea butoiului, apoi o lua la goană crezând că arătarea avea să-l urmărească și să-l mănânce. În timpul acesta, purcelușul, ajunse în fața casei lui, ieși repede din butoi, intră în casă și se încuie cu două lacăte. În scurt timp, lupul își dădu seama că purcelușul își bătuse joc de el Și furios, la culme, se întoarse la casa binecunoscută Spumega de ciudă, nu altceva Porcule, purcelușule, până aici ți-a fost Păzea că acum vin la tine și te dau gata Adio mere, și cadouri până în zori voi face din tine o friptură mai mare și mai gustoasă decât am mâncat eu vreodată. Nu mai ai scăpare! Află de la mine, porcule! Dintr-un salt se aruncă drept pe acoperișul căsuței. Se uită în jur de du de hornul casei și se vârâ prin deschizătura ca îngustă cei drept. Lupul nu era prea gras, așa că încăpun horn și chiar alunecă spre interiorul casei doar cu câteva julituri. Numai că... Surpriză! Purcelușul își întâmpină oaspetele nedorit, după cum merita. O oală mare plină cu apă ce stătea să dea înclocot. Ei, în apa asta nimeri lupul care nu se așteptase la o asemenea primire. Vă mirați cumva? Aveți motive serioase. O singură dată s-a văzut un lup mâncat de un purcelușisteț. Lucrul acesta s-a întâmplat... Chiar în povestea pe care ați ascultat-o. Ați ascultat povestea cu purcelușul care a mâncat un lup. Poveste populară slovacă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. În distribuție, Mari Ziegler, George Ivașcu și Bogdan Caragea. Producător Simona Vasiliu. Asistența tehnică Madalin Cristescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală și regia artistică Mihnea Chelaru.